Allah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 bi familjen e tim, mbi shokët, dhe të gjithë ata që i ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut Azza wa Jall, i cili është një i vetëm, i pa shoq. Ati i takon i tërë sundimi, tërë pushteti. Çdo beqati që e gëzoi me kemi ngaj, dhe lutim Allahun e mënduar të na ruan nga çdo e keqe. Pavarësisht Anavije nga vete tona Apo nga kërsnuat nga jasht Sikur që Dëshmojmë se Muhamedi s.a. A.s. S.R.A. dhe i dërguar i Allahot Ate të cilin Allahot e ka uzuar Nuk ka kush që e humbë Ndërse Aj që i kam betur i humbur Nuk ka kush e uzuar Pas Allahot a të zëvëgjel Vlazër të ndëruar Pa dëshim se Gjdo kohë që njerëzit e jetojnë dhe varsisht nga vepra që i bëjnë ata njerëzë, e cilësojnë dhe i japi në gjyrim të caktuar kohës e tyre. Dhe kështu, ndodhë që koha që njerëzit e jetojnë të jetë kohë e mirë, apo të jetë kohë e ligë, jo që koha ndryshanë, por në gjyrimen e kësaj koha i ajapin veprat e njerëzve. Dhe në qëfëse këtë ne e përdurim si kriterë, Për të përcaktuar se në qëfar kohë jemi duke jetuar Pa dyshim se jemi duke jetuar në një kohë të lig Jo në një kohë të mir Andaj, për këto kohë të liga dhe të vështira Në ka paralemru Muhamedi sallallahu aleyhi ho sellem Dhe për neve nuk është interesant Që vetëm ta njohim se në qëfar kohë po jetojmë Nga se kjo mund në ashtë të në shgënimin, pesimizmin e kështë më ratë Por na duhet që ta njëojm kohën për di se si cilëmi në kohën që po jetojmë, për ta kuptuar realitetin që po e jetojmë dhe konform këtij kuptimi të dimëse me çka duhet të mirremi, me kë duhet të rrim, me çfarë duhet të preokupohemi dhe nga çfarë duhet të ruhemi. Kjo është shumë e rëndësishme, ngjase pikërisht për këtë arsye edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka lajmëruar për ndodhi që do të vinë në kohët e ardhmë. رسول كوه ستي صلى الله عليه وسلم اني حديث چندرن كسطو كوث محمد صلى الله عليه وسلم ستاتي على الناس سنوات خداعات يخون فيها الامين ويؤتمن فيه الخائن يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق Thad Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem Do t'u vin njerëzve disa kohra të liga Që Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem I ka emërtuar si kohra të mashtrimeve të mëdha Khadaat kohra të mashtrimeve Kohra të turbulimeve të shumëta A që tepër do t'përhapët mashtrimi dhe do tjetë në gjyrim i jetës e njerëzve dherën atë masë sa që, thotë Muhammedi sallallahu alaihu sallem do të ndodhë që të ratharit mashtruesit të thot besnik ndërso ati që është besnik dhe ati që është i mi dhe i do bishëm të thot të ratharit dhe i rezikshëm pas taj ka dhëmë pegamberi sallallahu alaihu sallem ju sëtë dhe ku fihë el kadhib nga mashtrimet e më dha Prishën edhe peshojat e vërtetimit të gjërave Prishën peshojat e definimit të gjërave Derin atë masë sa që gënjështarve u thua të vërtet e të drejt Ndërsa atyre që e flasin të vërtet e të drejtëve u thua të gënjështar Andaj me ndoj se i nejemi në këtë kod duke jetuar Dhe imi duke kaluar në përkëtos sprova Në kora të ligar ku mashtrimet kanë marë për masat të më dha. Ma dje, besimtarisht i rezikuar që të preken nga këto mashtrime ka do që të cilët. Kur flasë për mashtrimet lezët ndëruar, nuk flasë për ato klasike që ne i njohim. Për mashtrimet që dikush me të mashtru, duke të ashtit një malë dy fish mështrejse që e ka ble, s'po flasë për këtë mashtrim. E asë nuk po flasë për mashtrimet e tira që dikush të thatë për shambullë se e pash filanin duke shkuën kët drejtim ndërsa ai ka shkuën drejtim tjetër. S'është ky mashtrim që po flas për kët kohën tonë. Por për çfarë mashtrime po flasim që ne duhet të ruhemi dhe të interesojmë vazhdimisht se si duhet të ruhemi që mos të bëhemi viktimë të mashtrimeve. Ngase fatkeqësisht çdo ditë po shohim në familjet tona, po shohim në rrugët tona, po shohim çdo kënd viktimat të këtyre mashtrimeve të shumëta. Mashtrime në aspektin e besimit, mashtrime në aspektin e definimi të gjërave, mashtrime në aspektin e jetës e kështu më radhë. Njerëzit janë dehur atë shumë nga këto mashtrime, sa që edhe për tentove ti këndeleshë nga kjo dehje Do të luftojnë ty që po dënë me i këndel Ndërsa i shpërblen mashtruasit Dhe subhanallah Njeri u kur të lezën Kuranin Men një përshtypja Se këtë mashtrin masiv Që njerëzit janë duke e pretu Dhe janë duke e tu në përte Nuk ka mundësi ti këndel Azgjë Përveç Dridhje së madhe që do ndodhë ditën e gjukimit Përveç Pamje se drej për drej të zjarit e Allahu Gjellewala Qe ka pregadit për ata që kanë mashtruar Dhe ata që kanë pranuar të jenë të mashtruar Në surën El Kef Allahu Gjellewalju në fund të kësaj surja të bekuar Thot në një ajet për të cilin Ibn Mesudi është pytur Se cili është ajete më i frekshëm për ty Cili ajet më ste për të ka freksuar ty Atar Ibn Nasudish përgjigjur se ky ajat që un do t'ua citoj vetë tash nga surja Kaf. Allahu Jalla Jalalu that kulha nunabbeku bil-akhsarina a'mala alladhina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ky ajat e ka trondit Ibn Masudin në kohën e tij që padyshim me konsensusin e të gjithë muslimanëve dhe pajtimin e tyre ka qenë një ngakurat më të mira që kanë jetuar ndënia e muslimanit. Në qoftë se këto katër ditë i bën Mesudin dhe e ka frikësuse mos vall po bëjt pjesë e këtij mështrimi, çfarë duhet atë ne të bëjmë? Sa duhet ne të ruhemi se mos vall dikush po na mashtron e po na bin që të besojmë në diçka që nuk është dash të besohet. Po na mashtron Që të veprojmë diqka e që e realisht nuk është dashtë të veprojmë Po na mashtran që të bindemi për një njëri Se është i mirë Ndërsa nuk është ashtut Dhe e kundër ta Qëfar thëtë Allahu Gjellewale në, në këtë jetë Allahu Gjellewale a thëtë Kull hellu nebiukum bil akserin e amala Thuaj o Muhammed A dëshirani Që lejmraj Që të regoj unë juve për më të dështuarit nga njerëzit, për më të mashtruarit, për më të pasurit, kush janë këta? Allahu xhalleu ala thot kështu për ta. Ky është gjykim hinor, ky është gjykimi i Zotit të gjithësisë. Alladhina dallasa aihum fi alhayati ad-dunya. Atyre që mundi angazhimi jeta, mkëdbut u shkoi hoç. Kështu Allahu thot, hoç Asë gjë nuk u mërë parasysh E tëra ushë ndërrua Në të keqe Ndërsa ata vazhdimisht Shikone këtë mashtrim o vloj ndërruar Allah u thëtë Ndërsa ata nga mashtrimi madh Nga dehje madh e këti mashtrimi Vashdimisht Mendojnë se janë duke bërë pun të mira Soko njështë të këtil Mendojnë se mënyra e jetës e ka zidhë të jeton është më e mira Mendojnë se mënyra e jetës e ka zidhë të jetonë Andaj munduojë që të thirr ti bin kështu. Mendon se besimi që e kanë gulit në zemrën e tij është më i mirë dhe munduojë që ti të thirr në të, munduojë që të na bin se pamja jashtme, veshja, ahenxhet, mënyrat e arktimit, dëfrimit, mukto e sjellin lumturin dhe jeton në këtë dehe, nuk dëshiron të këndellët nga këtë dehe. Derrisa të këndellë ajo që i këndell të gjithë Aja është goditja ditës e gjukimit Andaj Ata njerës që lutën voreve Dhe shkojnë të këtyrë për të ndryshme Duk e lutë të varrosën aty për t'i dhëm të mira A thuvall këta nuk bojmë pjesë këto Këta e në të mashtruarit I kanë mashtru duke i binë Se evljaja që është mrena i bon mirë Në qofë se nuk këndelen me ajetët e Koranit Dhe me mësimit e Muhamedi sallallahu aleyhu sallem Do të këndelen me goditin e ditë Kërë Allah u thëtë, u ka shkuar lutja hoqë Dhe jeta u ka shkuar pashtë Nga se nuk është dashë kështë të besër në Allahun azogjen Ata që i lutin dhe i thirin Këta e në të mashtruarit I kanë mashtru Ata që u kanë thënë se nuk ke mundësi Në kohën ton Të jetë është si musliman Oshtë të vërtet se islami është fejë mirë është vërtetë se Islami është një pasore, por nuk mundesh në vendin ku ti po jeton, në kohën që po jeton, nuk mund ta zbatosh këtë Islam, gazet mbetesh në besht njerëzimit, mbetesh i pa integruar, i kanë mashtruar njerëz me këtë mashtrim dhe i kanë larguar si pasojë këtij mashtrimi nga feja e Allahut Azza wa Jall. A nuk po ndodh kështu? I kanë mashtruar i nin, duke i bënë se të përzirje Në hengjit përbashta Në valzime Në zhveshje është lumturia, është përparim është knetësia Dhe kështu përmëndën rinia I kanë mështru I kanë mështru vallohi Dukë ju thënë se është e pa mund shme të bët biznis Pa pas kredin nga banka të saktuar Në qofë se të dëshiran Edhe të shkanë mendja të ndërtosh të pi Apo të ndërtosh edhe një garaj të thjesh për kjerin të nd Apo i kanë behë njerëzit dyrë në atë masë, nuk është e mundshme të bëshë azën këtë botë patrokyt në dyrë të bankës. I kanë mashtru njerëzit, dhe njerëzit jetojnë këtë mashtrim, i cili fatë kecisht nga mashtrimi, për po shëndërrot në bindje. Për po i mashtrujnë në rinjën tonë tash, për po i shkolojnë fillimisht me vitet e tëra, e pastajnë për një natë, në natët e maturës po i prishin duke ju thënë se kështu duhet të kërërizot suksesi i shkollimit i kanë mashtru nga se nuk kërërizot kështu suksesi nuk falenderot Allahu gjelë në gjelalu në këtë mënyr është mashtrim aj që mëndan se kështut Allahu falenderot është mashtrim aj që mëndan se kështut bëhem i mirë njën dhe Allahu azogjel e mashtrime e mashtrime e mashtrime të shumëta që njërë njëndu kjetuar. Shqoqëri e gjamis, fatketësisht, bëhet e etiketuar, dhe baba, arsimtari, kur të qoftë, pëngën djalin e ti, që të vijet shqoqëruat me shqoqin e gjamis. Për shfarë asyje, mashtrimi e kadeh, ata janë të rëzikshëm, ata të rënë mrapa, ndërësa në qoftë se djali, Thot se do të shkonë në një aheng Dhe nuk do të kthejë dirim në të të natës Baba i knaqër Nga se mërë për shtype se Djali ka fillu të integrojt Të zhvillohet, të përparan A nuk është kjo mashtrim? Që kja është që ka dhënë pekamberi sallallahu alo sallem Ju hauva në fihë el emin Shpalët të rathar besniku Aj që dëshiran të aruan derin Tirun familjet Tirun raportet Shpalët i rezekshëm dhe të ratharë Ndërsa i që pëtëm me në i shpartalu familjet Me në qënderu familjet Me në i prishë rënin në tokë Me në prishë me Allah unë gjëllë u Allah Të tjilë e quen besnik dhe dekorohen Kështë koha e ligë e mashtrimeve Andaj duhet besimtori të ruat Që asë mos të bëhet mashtrues Por asë mos të bëhet viktime mashtrimeve Të shumëta Nga se në qovë se i shpëtan njërës rëzikoshin nga e dyta dhe në qovëse ish pëtën të dytës rëzikoshin nga e treta si kur si ka thë një poet arab po të eshin dyja po tri shtiza do të mbrojshat disi mi po qëfar të bëj kër shtizat më vinë nga të gjitha anët qëfar të bëj kër shtizat më vinë nga të gjitha anët Allahu Gjell e Gjellahu kër përshkruan vlezër të ndëruar kër përshkruan Allahu Azogjell rastin që usprua me të Jusuf a.s. usprua me ofertën joshese të një gruaje që dante ta mashtrante kinë se po e dënë kinë se po e dëntë miren ta mashtrante për të jamar pas të ti në ndirit Allahu kër e përshruan këtë në surën Jusuf, thët Allahu Gjallu Ala fillemisht, ata që dojnë me mashtru, shiko që farbojnë kështë Strategjia e tyre përgjat historisë që nga koha e Yusufit alaihissalam dhe më herët e deri më sot dhe deri ditën e gjykimit. Kështu t'i thotë Allahu pa të mëson. Ky është mësimi kuranor për të ruajtur ti. Allahu xhalleu ala çfarë thotë. Kur dikush don më të mashtrojë, çfarë bën? Wa qallaqat al-abwab, masbarim mbylli dyert. Po, ç'mos ke mundësi të ikë, ç'mos ke mundësi të largohesh i mbylli dyert dhe pastaj çfar tha? Pastaj lirshëm, kur i mbylli dyert, i mbylli alternativat, zgjidhjet, nuk i la hapësirë askund, atë lirshëm i tha hey telak, i tha ja kum ke afroho. Dhe pikrisht kështu pando, po për mbyllen dyert e hajrit. Dyert e mirëve po mbyllen. Nuk po i jepet hapësirë të mirëve që të flasin. Foltorët ku publiku ka qasjen to, që të ndëgjajnë fa të kjecështë të mirëve, po ngushtojt hapsira, po mbyllën dyret, dhe kur mbyllën dyret e të mirëve, janë siguru se nuk në dhegjot mëzëri të mirëve, ta një po u thuet, hejt e lek, afrahu, eja, tash, ja ku është dira ku duesh të të kalosh, anë da duhet të ruhemi, që dyret e të mirëve, dhe dyret e mirësive, gjithë mund të imbëjmë të hapëra, gjithë mund të kemi një rrugdalje të sigurët, Në çdo situat ku rrezikohemi, në çdo situat ku rrezikohet besimi i on, ku rrezikohet familja e on, ku rrezikohet ndëri i on, ku rrezikohet mirqenia e on, ku rrezikohet jeta e on, ku rrezikohet raporti on me Allahun xhënaleuallë kështu me radh. Prandaj, njohi atë të kësaj vështë ndëruar, na bën, na bën padyshim më të kujdesshëm. Na bën padyshim më të vetëdijuar. Na bën gjithashtu Jo vetëm të kujdeshëm në rafshin individual, për të kujdeshëm në rafshin familiar, duhet të kujdeshëm i se me qëfar pëmiren familje tonë, qëfar për shikojnë në televizorat e tjune, qëfar për shletojnë internete, ma zvonë nga pakujdesia, është duku mbjell një bestytnje rezikshme, e shirkut, apo endo një bestytnje tjetër në zemët e fmive tonë, ndërsa ne, falemi në safin e parë, tutuar, nuk po dim qëfar përndur me familje tona dhe me gratë tona dhe me vmije ta në kështë më radhë. Në qofë se kuptujmë drejt këtë kohë të ligë, mobilizohemi më teper, jemi më të bashkuar, më të kujdelshëm, di me qëfar të miremi, si ku që e thasht në fillim. Andaj, asë kush pëjnejo mështë mendan se unë jam i amnestuar nga gjithë kjo rëzikë. Unë Nuk më gëdet më kja që përte të hodgja për te Nuk e di Ndo është ta dikush e ka ndë një burim të siguris Që mund të thët kët Por on po atë rego një ras dhe me te Por e përmjulli këtë pjesë të partë të hud Bës duke thënë kështu Gruja e Abdullah Ibn Mesudit Kush është Ibn Mesudit? I njërë Nga shokët e njërë të pegamberi së asërë Nga djetarët mdhejn, e mdhejnë E kështë e grua në smur të në të ofron të shërbimet e shumë të amjekësore për nuk u shërua dhe dolin e dit i bërmesudit për të kryer obligimet familare jashtë të pisët i dhe një nga fëqinjit e saj, kojshit e saj i erdi për të vizituar gruni i bërmesudit dhe i tha kështo e di që nuk e lën dyr patrokitur në to për shërim unë e kam një der në qovë se troket në te Allahu komë të shëru dhe kjo grua nga Apo nga presjoni, nga zori i së mundis i tha e qëfar është ajo? Ja? Tha ta marë është këtë fletë ku është e shkruar një surë e kur anit Ta vendosësht në ujë dhe për bereqet të api shëruash Kjo grua u mashtrua U mashtrua Kjo është mashtrimi Ne emër të sëmires Ne emër të shërimit U mashtrua Dhe e vendosi Por dishtja lau gjëllëuala që Të Vjen Ibn Mesudi Para se të pinë tajë nga jogot Dhe që fari i tha Tha që shkja Tha një fqinje kështu më këshillaj që të Shëruhëm Që far tha Ibn Mesudi A Allahut po i bët shirkë në shtëpini Ibn Mesudit Shë ka e vlajnë në ruar A Allahut po i bët shirkë Artak Në shtëpini Ibn Mesudit Tha jo vë Allahi Nga kjo dit e ka të ndaluar të vje filonja Nga se nga ka mashtruar Ja ka nga besuar derën Nga mashtraj Nuk i hapëm derën më kur Njëherë ndodhët nga mashtran do kusht Por ju dyherë Nga se ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhu sallem Nuk ndodhët që muslimanit Ka fëshoat nga vrim e njëjt dyhere Njëherë i hapëm derën Nga mirësia Por që ufë se nga mashtran Nuk i besoj mua apët Andaj Ellu sallallahu aleyhi ve sellem na manduar të na ruan nga këto mashtrime të shumta, që na rrezikojnë në vazhdimsi ndërvë dhe familjet tona, që me të vërtetë çdo veprimtarije ju në kësaj bote, të jetë e paguar tek Allahu xhallehu ve ala, e mos të lodhemi në angazhime në punë, duke menduar se po bëjmë ndësh ndërsa tek Allahu xhallehu ve ala të dalse keni qenë të mashtruar, keni qenë të mashtruar. Allahu na ruaj nga kjo. Elosallat ndaj falëmoqet tona andaj dy kërkoni falen nga Allahu nga se Allahu është falës dhe është mëshiruesi më. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdalu ssalati wa tummis salimi li khairi khalqin lahi ajma'in nabiyina muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmid din. Vëla të ndëruar Nuk ka ndjen më e keqe se njeriu të angazhohet në një drejtim, dhe në atë drejtim të shpenzon mundin e tij, jetën e tij, dhe në fund të rrugës kur pret shpëlimin ti thuhet se ti ke na mashtru. Tërkaqin loj, hajgare kanë bu më ti. Paramëndan njeriu i cili i premtoi një shpëlim i madh, apo Dhe për balë të shpëllimi kërkoa që Të shpenzon vite, mund Talen familjen këq Dhe gjitha këto i bënd për shka këti shpëllimi Në fond Paramëndane këtë njere Në fond i thonë Ja ku e kërë shpëllimin E merë shpëllimin Dhe i gëzuar se e ka marë shpëllimin I gëzuar se e ka marë shpëllimin Shkan që ta shpenzan shpëllimin Ka marë të hola dhe posa të shkonë dyqonë në parë për të blejë për vete dhe familë në ti, ta gëzën shpërblimin, para me ndoni këti njëri të thuat, falës jënë parët, të pas ka në mashtrua, si ndihët këj njëri, të rjeta shkoj, ku është mundi, ku është angajimi, falës pas ka qenë të ra, s'ka original, dëshmoat se, krejt ato që i kanë është në grumbu, dhe letrash në guvlejnë për Edhepse tërkjë gabim dhe mashtrim është i riparueshëm Apo, nga së është njët në kësoj bote Para mënda një njëri me dalë para Allahu të azogjel Dhe Allahu të apyje, qëfar kë bërë u bian për gjennet Thët, ja rab, shikoj e këtë grumbull veprash Shikoj e të kërë grumbull letrash Mëndonë se si janë tola dleshme Allahu thët, falës janë Të kanë mashtru u bian Ajë që të ka thonë se me këto e blinë të kanë rajt këj gabim dhe këj mashtim është i pari parushëm, si në djetë këj njeri. Andi muslim të ju mashtrojnë, e si këna mundësi që mështë mashtrojnëmi? Mundësi e vetëme që mështë mashtrojnëmi, vëzra është që të kapëm i fuqemesh të për libën e Allahu të azogjel, të kapëm i fuqemesh të për rrugën e Muhammed e sallallahu aleyhu sallem, dhe atë që në thotë Muhammed e sallallahu aleyhu sallem, ta konsidrojmë të sakt, të vërtet, Jo vetëm në rrafshin tarek, por edhe praktik ta dëshmojmë se çka është e vërteta, edhe në qoftë të se në hapat e parë nuk prodhon dobi të mëdha, nuk na duket se po shkon mirë puna, të besojmë se të vërtetën e ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I thërkim mashtrim që po buat sot nuk e ka fondin këto mos më ndani, do të kurorizohet me do të kurorizohet me e mashtrimeve me dalin e e dhe gjallit që do të dhe në kone fundit kjo do tjetë koka e mashtrimeve qëfar do të bënaj do të onëzirë njerëzve që e respektoj një gjenet dërsa ata që nuk e respektoj një gjenem besimtari do të etet shumë do të etet dhe do të kërkon uj nuk ka uj përvec se të kdora e dhe gjallit kjo është provë qësona ka lemru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam meditoni për kët hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si pasojë e rebelimit të juaj ndaj tij dhe mosrespektit ai do t'ju afroz zjarr të pini paramendoje paramendoje kët në kuën e mështrimeve të ofruat zjarrit ta pishin thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pije ja rasulullah është zjarr pije nga sa është uji i freskët për ty ja thënë. E shësi zjarr, por kur ta praktikosh ta freskën dhe flladit zemrën tënde. Kështu na duhet neve. E shohim se ndoshta është zjarr, po, është vërtet, nuk duket e lehtë, por mësuesja, hes përpara, praktikoje, zbatoje atë që kamsu pejgamberi sa selam. Nderfrkimin e parë, në prekin e parë do ta ndijsh freskinë e vërtetësisë së fjalës Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem. Erapse të tjer të mashtrojnë duke të kërcnuar, duke të thënë se është zjarë, të djegë, mos që besa, besaj Allahu Gjallahu Ala dhe Muhammedi sallallahu alaihu sallam. Andaj si kur dhe e më parë, kena nevoj, që ti bindemi në masë të madhe mësimive të Allahot dhe mësimive të pegamberi sallam. Qëfë në besim, qëfë në raporte, edhe në biznesë kur bënë, besaj, Se fitimi është ku Allahu ka thonë dhe të fitash E nuk është në ofertat Që natë për natë Në i ofrojnë për ta luftu Allahu Në dhe pegamberin sëllë Allahu a.s. Ti mësojmë dhe familjarët tonë Ti binden sa atë që ka thonë Allahu dhe pegamberi Qa ja është e vërteta Sikur që thana shab të pegamberin Sëllë a.s. dhe me të Por i dhe fund Ishin të rëthuar në Medino Lazni. Nuk patë në zë U rëthuan dhe u kërsnuan Që dhe atë që urethuan nga grupe të shumëta, nga një aliancë e fuqishme kundër tyre. Që fa ndodhe? Ata që nuk e kishin për një me, ata që tentuan me një fakon, dyftërsyne tyne, ta mashtrojnë Allah dhe pejgamberin, që fa rë thanë? Në prëmton të Muhamedi kodra dhe male, dhe kula dhe kështilat e shumëta, ndërsa dikush pre neve nuk po ka mundësi të shkon i lirë në banjën e tija. Përsa tan viktime të mashtrimeve. Nuk i besojnë Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se do të jeni të lumtur, të pasur, të suksesshëm këtu në dyja me çoftën e dhënë Allahut dhe pejgamberin. Ka nga njerëz që i si besojnë, e provova, nuk më ndul. Ndërsa ata që nuk e kanë bërë fen provë, është eksperiment, por bindje dhe nënshtrim të pakushtëzuar Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çfarë thanë kur i pan ato Haleonsa, ato grupe që ardhen Qëfarë than Hadha ma wa adhen Allahu wa Rasulu Që kjo është pikrisht Ajo që na e ka prëmtuar Allah dhe pegamberi Wa hasbun Allah Na mjaftën Allahu gjallë Dhe ajo është Në cilin e mës fuqishmi Dhe mës sigur ti më bështetimi të kaj Andë kemi nevoj që t'ja konfirmojmë Allahu të azogjen Se ajo është zotë jon Dukë më bështetur të kaj fuqimisht Apo duke a konfirmuar praktikisht se na me dëvërtet e mi futë në fene ti përshka këse ajo është zotë jonë jo për të bërë eksperimente me më mësimet e ti se apo na delë biznesi maj fort apo jo në qofë se ndjekim rrugën e ti apo na delë autoriteti maj madha apo jo në qofë se ndjekim rrugën e ti jo kështot, nuk bën kështot besimtare ma dhja së besimtare ja nuk bën kështot nuk e vendosë shamin përshikuar se tashmë pas shamisë Apo duket me e bukura apo jo Nuk e vendosë për këtë Por e ka vendosë nga se Allahu ka thënë Se kja është me e mirë për ty Dhe kja është e mjaftushme për neve Që ta vërtëtojmë sa ka thënë Allahu dhe pejgamberi Andaj në qovë se dëshën të shpëtash nga mashtrimet E tëraja që thuet Letë kalan në për Rjetin e Koranit edhe sunetit Kalaje gjdoj informat Gjdoj gjë Shikaja se se ka gjukuar këtë vepremë Se i ka gjikuar këtë besim Se i ka gjikuar këtë fjal Se i ka gjikuar këtë pun Allahu Gjallewala dhe pejgamberi Në qovë se i ka gjikuar negativisht Dëshmadhe ti sa është e keqe Edhe pësë ndështë atë të tirit Mundoen me të mashtru Sa është e mirë Se filonit ja ka qitë mirë Edhe filonit për i delë mirë Ti thuj nuk është aje e mirë është mashtrim Nga se jemi në kohën e mashtrimet E lësë Allah në manuar që Të nar Sigurisht që Allahun e manduan që na ruan mos të bëhemi në mashtruas. Ti mashtron fëmijën ton duke i thënë: "O birim, sa rre ful të vërtetën kur përpara skimes?" Po rajel ti si hall ku dash me sku për para, mos i mashtro fëmijët e tu. Thuaj po, vetë kur fosh drejt kimës për para. Po, edhe nëse dëmtohesh, edhe nëse nuk mundesh me u punsu, parajtë e pa mashtru, thuaj se kimë es për para. Çishtot, mos i mashtri fëmijët. Duke i gënëj se me mashtrime isit për para. Na muslimant se pakun nuk duhet mashtrojmë, asë fëmijë tanë e asë kënë tjetër, për të ju themi se me vlera, me parime, me moral, me besim të fuqishëm, mund të të cimë për para. Po, së provojmë i pak në fillim për të ja konfirmuar dhe dëshmuar Allah sinceritetin e pas të i hape dira, e pas të i hape në shtiqët e suksesit nga se kështu nga ka prëmtu Allahu dhe kështu nga ka prëmtu pejgamberi E lësallat e madnuar që të ndihman muslimanve anën banë botës E lësallat e madnuar që të ndalë gjakdirë në muslimanve Kuda që aja pëndodhë, ti ushqen të uritrit e tyre Dhe ti veshmbath ata që janë të deshur e të zbathur E lësallat e madnuar që gjithë musliman që ndihet i friksuar, i rizikuar Allahu të asikuron dhe rizikun nga i të largonë e lësallat në madnuar që nderi në motrëve tona muslimane ku dhe që rëzikohet të që nderohen apo dhe që nderohen e lësallat në madnuar që këtë nderi të ruhen të ruhen në nderi në motrëve tona muslimane ku dhe qëfën e to nga Siria e anën bandë botës si ku që lësallat në madnuar që pleqet e muslimanve Allahu ti mshiran të sëmur të muslimanve Allahu ti shiran dhe të vdekur të muslimanve Allahu tua fal dhe të se bashku në gjennet Më Muhammedin sallallahu a.sallam Allah të në bashkan E thëmë këtë që të gjuhat Dhe lësë Allah në mabnuar që të në bashkan Në vëndët të kharit vazhdimesh Dhe Allah në këtë ditë mabnuar Në ka obliguar që vazhdimesh Të dërgëm salavat Më pegamberin sallallahu a.sallam Këtë thët inë allaha Wa melaiketahu yusallun ala nëbiy Ya eyyuhel ladhina amanu Sallu alaihi Wa sallimu teslima Allahumme salli ala Muhammedin Wa ala ali Muhammed